Amagos uh, mm -hmm. turte ditut eta bigarren aliniz e franxe genian. Beongi mm -hmm. pasatuda, ontsa e, zen eta... eta Seila zen? Bai, pixka bat, fin galderak, bai. Etxian, labolantxa duzu e, etxian trebatu duzu nuikaxi duzu shusen. Eskolon edo beste non baita. Es, etxian, uh, dona martirin. Mm -hmm. Ardiak eta dena ditut eta etxian aliniz. Ema itza dituzu, hasteko biziki ongi basatu da, bigarren neska bat gainera lehen amaretan mutikoak argituak izan berziren zure ondoan. Izer <gülüyor> <gülüyor> izan da zure uh, kalitatea. Balakien egiten, galderak ez mehardiekin bai. Maurai, finalean zira, dordonean, presionea igotzen ari zauzu. <gülüyor> bai, iskat. Finala handia izanen da, hor... Uh, C'est El Buru Dussou. C'est d'aquil -ce de Enchacea.